Fraților, deschidem Biblia la cartea Provlogului Isaia, capitolul 44, 3, după aceea vom trece la capitolul 43. Vom vedea în aceste cuvinte ale Provlogului cât de mult Dumnezeu iubește pe cei ce sunt ai Lui, pe cei care, cum de atâtea ori s-a vorbit, suntem ai Domnului nu de când noi am venit pe Pământ. Și din ziua în care el, Domnul, în îndurarea lui și-a întocmit acest plan de mântuire, la gândul să-și facă un popor care să fie al lui și, cum spune Apostolul Pavel în Tesalonici, ca să slujească de laudă slavei Harului Său. Dar pentru ca poporul acesta să aibă motive, de a lăuda pentru ce este El ca Dumnezeul îndurărilor e o taină ce spun acum așa să înțelege de ce omul prim când a fost făcut așezat în Eden și acolo pe lângă pomul vieții din care avea voie să mănânce și alți pomi a mai fost un pom la care s-a spus din ăsta să nu mănânci Căci în ziua în care vei mânca, vei muri. Era porunca limpede. Că în momentul când omul avea să calce această poruncă, legătura și părtășia cu Dumnezeu nu putea să mai aibă. Și Biblia tot ea este aceea care ne spune un lucru foarte interesant, la care dacă trecem cu vederea peste el, nu pricepem nimic rostul pomului oprit din Eden deci, și pomul era de așa fel că cuiva avea să-i deschidă mintea. Deci interesant este chiar dacă să zicem că nu Adam avea să mănânce dar cineva din neamul lui Adam cândva tot avea să calce această poruncă și păcatul tot avea să intre în lume. Discutăm o treabă acum că este foarte importantă și e foarte interesant să o știm cu toții. Întotdeauna, ca să poți să ai o adevărată înțelegere sau unui lucru, trebuie să-i cunoști cauza, motivul de ce acest lucru cere sau de ce acel lucru uh, trebuie să fie așa. Cum am arătat acel citat din Tesalonici în care se spune că noi în această mântuire pe care Dumnezeu ne-a dat-o și motivul ca să slujim de laudă slave Harului Său. Ce înseamnă aceasta a sluji de laudă slave Harului? Pe Biblia când vorbește că mântuirea e prin har, prin credință, și aceasta nu vine de la voi. Pe tocmai ăsta este motivul sau cauza pentru care cum și cântarea care se cântă la noi aici, că nici îngerii nu pot să cânte cum vor cânta cei care sunt Răzcumpărați ai Domnului. Păi, în motivele noastre. Oare biserica, omul care a căzut în prăpastie, omul care a căzut în această naștere, în acest întuneric, care e păcatul și Dumnezeu, a trebuit el personal să coboare și să-l salveze pe om prin moartea care a suferit pentru noi toți? Pe moartea suferit de el pentru noi toți rămâne cauza, motivul pentru care veșnic îl vom mări pe Dumnezeu. Căci dacă acest lucru el nu-l făcea, noi rămâneam pentru totdeauna în blestemul, cum i s-a spus omului, în ziua în care vei mânca, vei muri. Și mort avea să fie omul pentru totdeauna. Și aici Dumnezeu își arată îndurarea, care înseamnă ha, înseamnă izbăvire pentru noi, motiv de a -l și de a-L pe Dumnezeu la infinit. Asta este bucuria unui suflet mântuit. Asta îl face să fie totdeauna plin de așa râvnă și dragoste pentru Dumnezeu. Și când vede pe dracul care îmbracă fel și fel de haine pentru a se masca de a nu bănui, că este satana, iubitul meu frate și soră, Duhul Sfânt pe care Tatăl l-a pus în noi acest Duh are în el acea lumină și descoperă răul bestematul care se ascunde indiferent sub ce haine se ascunde în lumea animală știu când eram la țară lupul, noaptea când venea erai pe câmp cu la plug, la prășit și aveai caie și se apropia o fiară, auzai ca cum sforoia și nu-și mai găsa locul. De departe, mirosul lui puternic simțea că se apropie de el fiara. Îți dai seama ce lucruri minunate a pus Dumnezeu în natura asta și florile, este știut în lumea când citim multe lucruri din astea, când un om rău se apropie de o, de o floare frumoasă, floarea își închide petalele, Ia domnule. Ea caută să se ascundă, domnule. Deci există în viața din această floare, e acea lumină din Dumnezeu, care ori de câte ori ceva rău se apropie de ea, caută, i-mea să închide. De ce nu se închide inima față de un suflet care nu-l cunoaște pe Domnul? Pe, că dacă aș rămâne cu inima deschisă, domnule, atunci o trava care vine de la el și care caută să-și o ascunde sub limba lui, o trăvește sufletul, de atunci închid. Nu spune oare Biblia lucrul ăsta? Și câte vreme a stat cel rău înaintea mea, ne a umplut gura cu pământ. Deci există niște legi ale Duhului care te învață cum și în ce fel să rămâi curat. De aceea, iubiții mei, frați, să-i dăm slavă lui Dumnezeu care ne-a învrednicit să avem bucuria să-L cunoaștem și să știm și rostul răului venit în lume prin păcatul săvârșit. O, Doamne, ce har! Ce înseamnă acest lucru? Pe lângă faptul că vom avea motive să-L laudăm pe Dumnezeu totdeauna. E foarte interesant un alt verset care zice că Dumnezeu a închis pe toți oamenii prin neascultare, prin păcat, ca să se îndure de toți, ca mântuirea să fie nu prin fapte, ci prin har, ca nimeni să nu se laude. Deci interesant este în împărăția lui Dumnezeu, care va rămâne la infinit, nici un sfânt Niciun suflet care va fi în această împărăție a lui Dumnezeu nu va mai avea blestematul gând pe care l-a avut diavolul Lucifer când a vrut să-și ridice scaunul să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Și fiecare sfânt va fi un melușel, o oaie, nici de cum un lup, o fiară, cum este scris în cartea lui Isaia 35 că pe această cale nu va fi întâlnită nici o fiară, nici un leu, nici un om întinat pe vorba de oameni născuți din nou drag acolo, Ce va fi numai pentru cei răscumpărați. Dacă ești răscumpărat, te găsești pe această cale care este Hristos Domnul. Asta înseamnă în acea viață care ne-a fost dată de Dumnezeu în persoana și în lucrarea Domnului nostru Isus Hristos. Asta e calea, dragă, nu calea cum zic mult, fiecare zice ce zice, nu ne legăm, dar e un lucru de care ne lovim. Și la noi e calea, biserica e calea, învățătura noastră e calea. Cuvântul spune limpele, eu sunt calea, adevărul și viața. Când l-ai primit pe Hristos, ești pe cale. Dacă l-ai primit pe Hristos, e foarte interesant ai adevărul vezi și dar cum așa dar cei care uh, se închin într-un fel deosebit decât cum te închin tu și cred altceva decât ce crezi tu ei n-au adevărul ce anume numești tu adevăr ca om dacă Dumnezeu s-a dat minte pune-ți întrebare ce este adevărul pentru că adevărul nu e decât unul singur Hristos, cuvântul, îl ai pe El, ai adevărul. Nu l ai pe El, te vei pomeni la urmă că în mână, în credința ta a fost o minciună. te ai pus nădejda în altceva decât în ce arată Biblia despre acest Hristos care este adevărul. Eu pentru asta am venit să mă lui Pila, ca să mă de despre adevăr. El a venit ca să-L descoperi pe Tatăl și Iisus a spus, cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Un creștin adevărat este acel care adevărul e în el. Tocmai ăsta a fost și motivul și cauza pentru care toți sfinții din toate timpurile au avut de suferit. Motivul era adevărul pe că ei l-au mărturisit. Căci dacă nu mărturisesc adevărul și uh, ca o să o fată mă alipiez de o religie oarecare, e care, dar o religie fără Hristos, pe n-are nimeni treabă cu mine. Poți să mă închinși la un balau nimeni nu spune, la vreau vrea să închinși, dă-i pași, că e drepturile omului, să închinși la vrea. E așa sau nu? Iubiți-mei, frați și surori, Este un hard de la Dumnezeu să te știi că motivul pentru care cei de lângă tine, nesăscuți de nou, nu te poate suferi. Și totdeauna, uite așa, pac, pac, cauza nu e decât una. E adevărul că e în tine, pe care l-ai primit, de care te bucuri și în care se este bucuria și se este desfătarea sufletului tău. Asta înseamnă adevărul, Hristos e adevărul. Și tot el este și viața, când spun cuvântul viață, asupra acestei vieți pe care Tatăl ne-a dat-o prin cuvântul Său. Păcatul și moartea și vrăjmașii n-au nicio putere. E adevărat! Duci o luptă necurmată, permanent, cu aceste puteri ale Întunericului, dar nici de cum nu vei fi biruit, pentru că viața din Dumnezeu nu poate fi biruită de alte vieți care nu sunt din Dumnezeu, oricât ar fi ele destrălucite. Numai ce este din Dumnezeu rămâne veșnic. Ce nu e din Dumnezeu mai devreme sau mai târziu se surpă, se nimicește, se duce, nu rămâne. O, ce har să ai bucuria acestei vieți din Dumnezeu, să ai bucuria aceasta să te știi născut din nou de Domnul, din cuvântul Sfintelor Scripturi. E un har pentru care veșnic, veșnic îl vom preamări pe Domnul ca să slujim, spune cuvântul repede de nou, de laudă slave Harului Său. Și să auzim ce spune prorocul acum, Domnul prin gura lui. În capitolul 44 spune Ascultă acum Iacove. Foarte interesant. Îi se adresează direct, nu oricui, ascultă acum. Acum dacă știi să asculti, e bine. Nu știi să ascult acum, vei dori, dar acest cuvânt nu vei mai avea. Ascult acum Iacove, robul meu, Israele, pe care te-am ales. Ce frumos cuvânt, pe care te-am ales. Așa vorbește Domnul care... Te-a făcut și întocmit, și care de la nașterea ta este sprijinul tău. Nu te teme de nimic. Robul meu, Iacov, Israelul meu, pe care te-am ales, au ce cuvinte are Domnul pentru cei ce sunt ai Lui, îți sunt inima de bucurie. El așa se declară față de noi. Robul meu, alesul meu, mai departe spune, căci voi turna ape pe pământul însetat, e vorba de inima noastră, și râuri pe pământul uscat, Isus a spus, că cel ce crede în mine, din inima lui, vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Voi turna Duhul meu peste sămânța ta și binecuvântarea mea, peste o odraselele tale. Poate fi ceva mai minunat din partea Domnului pentru cei ce sunt ai Lui? Iată ce înseamnă har, ce înseamnă să ai trecere înaintea Lui Dumnezeu. Care au fost cuvintele Îngerului la Feșoara Maria când i-a adus vestea că îl va naște pe Mesie? Bucură-te că ți s-a făcut ce? Mare har ce pentru adunarea noastră Evanghelia care se descoperă zilnic prin Duhul Sfânt? E har sau nu așa? Auzim altceva aici? bani se mai face observație că ar mai trebui să mai spun și altceva. Cei care vor să mai spun și altceva nu are decât să se ducă acolo și se spune altceva decât har. Căci oamenii care ascultă de Evanghelie, oamenii care îl primesc pe Hristos în inima lor, aceștia ei știu ce înseamnă viața de creștin, o viață de credință, o viață care să-l facă plăcut și lui Dumnezeu și oamenilor. Dar acolo unde lipsește Hristos, poți să le tot învățătorul cu grămada, nu așa, nu fel. Domnul a dat lui Israel zece porunci. Dar ce să fie zece porunci când trupul acesta e atât de păcătos? că din el răsar atâtea lucruri urâte și rele și a trebuit pe lângă cele 10 porunci Dumnezeu să mai vine încă cu vreo 613. Auziți? Ce interesant! Nu numai 10, păi stai domnule, că nu numai 10. Și uite așa, tot așa, tine. Să faci, să nu faci, să fii, să nu fii, te duci, să nu te duci, te unești, să nu te unești. Și în total se numără peste 600. De aceea să-i dăm slavă Domnului. Nu spune oare cuvântul Domnului. E așa frumos și-l citim acum din Cartea Prolocului Eremia, în capitolul 31, când ni se vorbește aici despre un nou legământ. Un nou legământ avea să aibă loc după ce mântuitorul Isus mai întâi avea să se aducă jertfă pentru păcat. Și iată ce spune cuvântul aici, de la versetul 31. Iată, vin zilele, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu. Auzi, pe loc, nu. Acest nu pe care Apostolul Pavel, când Domnul Iisus i s-a descoperit, cu acest nu a început față de legea pe care Iudeii a avut-o și despre care au spus lui Pilat că după legea noastră nu ne dă voie ca să omorâm pe nimeni. Și atunci Pavel spune, nu, zice și prorocul aici, Domnul, ca legământul pe care l-am făcut încheiat cu părinții voștri în ziua <coughs> Când i-am apucat de mână să scot din țara Egiptului legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam dreptul de sos asupra lor, zice Domnul. Și să auzim nou legământ. Și iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acele zice Domnul. Voi pune legea mea înăuntru lor, o voi scrie în inima lor. Și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei voi fi poporul meu. Unde se găsește această lege? Unde se găsește acele învățături care îl fac pe creștin să fie plăcut și lui Dumnezeu și oamenilor? Ce am auzit noi în acest verset? Voi pune legea mea în inima lor. Poate cel religios fără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 și nu voi mai aduce aminte de păcatul lor. Aici oh, ce interesant e acest verset. Nici unul nu va mai învăța. Asta nu înseamnă că nu avem nevoie de învățătură, dar e vorba de un om născut din nou. Când îl privești, e copil, e născut din nou. Are în el absolut chipul omului. Tot nu îi lipsește nimic în trucul lui din tot ceea ce el a luat din părinții din care a venit. Nu numai ca mădulare care se văd, ci chiar și ceea ce nu se vede poartă în sângele lui felul părinților, caracterul părinților și se cunoaște și numai taică sau numai mamă s sa era așa. Pe dumneavoastră e, e ceva care nu se vede. Deci viața pe care o primește un om când el este zămislit în pântecele mamei, el primește nu numai carne și oase, el primește și ce e sufletul acelui părinte. Caracterul lui, felul lui de-a fi, se vede și în copilul pe care l-a adus pe lume. Nașterea din nou, din Dumnezeu, ne-a dat nu numai chipul care se vede pe afară, ci și acel chip pe care e în înăuntru. Biblia vorbește că Dumnezeu este un Dumnezeu care nu se vede, se referă la ceea ce nu, se, nu văd ochii aceștia. Și totuși, El este atât de minunat că tot ce există de El este făcut prin cuvântul Lui. Asta înseamnă, și mai citesc ultimul verset încă o dată, Nici unul nu va mai învăța pe aproapele său sau pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul, ci toți mă vor cunoaște de la cel mai mic până la cel mai mare zice Domnul și să auzim lucruri care s a vorbit și astăzi că și le voi ierta nelegiuirea și nu voi mai aduce aminte de păcatul lor asta înseamnă iertarea care o dă iubirea nu-și mai aduce aminte de un rău pe care tu l-ai iertat cuiva trecem din nou la capitolul 43, acum. Se vedem în ce fel este iubit un suflet pe care Dumnezeu l-a pus deoparte pentru el. Acum, așa, deci iarăși începe cu acest cuvânt, acum. Așa vorbește Domnul care te-a făcut Iacove și cel ce te-a întocmit Izraele. Ce minune! Nu se poate vorbi despre un om, născut din nou că pe el Dumnezeu l-a întocmit. El a venit pe pământ după legile care a fixat Dumnezeu de la început primului om, crește și înmulțise-vă. Dar nu se poate vorbi despre o întocmire. Haideți vă rog o întrebare la care vă rog să răspundeți dumneavoastră acum. Care este primul om despre care Biblia vorbește că i s-a întocmit, i s-a pregătit un trup. Și n-a venit pe cale naturală ca oricare de noi, cum a venit. Auziți? Cine i-a pregătit trupul în Feșoara Maria? Deci el n-a venit ca oricare. Când Feșoara a fost întrebarea și cum se va face lucrul acesta, și ea a înțeles și îngerul i explicat întrebarei Cunoaștem noi această minunie a lui Dumnezeu în viața noastră? Am gustat noi din această putere cum spune Biblia în evrei acolo? Cei care au gustat din puterile viacul viitor? O, Doamne, ce har e pentru acel suflet care prin cuvântul lui Dumnezeu a primit o nouă viață, a devenit o altă făptură pe care cei de afară nu-l văd, că ceva ascuns în sufletul lui ca să împlinească scriptura care zice în Apocalips și îi voi da o piatră albă pe care este scris un nume nou pe care nimeni nu știe decât numai cel care o primește care va fi acea piatră albă? E credința care ți este dată despre care Isus i-a spus lui Petru, pe această piatră voi zidi biserica mea pe această piatră este scris numele pe care ni l-a dat Domnul sau ne-l-a dat Domnul. E numele pe care tot aici scrie în cuvânt, pe care El l-a scris în Cartea Vieții, nu e numele pe care mi l-a dat nașul meu la botez, Acolo, în Cartea Vieții, apare un alt nume și îi voi da un nume nou pe care nu știe nimeni decât acel care îl primește. E un har de la Dumnezeu să te poți bucura de așa o descoperire care vine de la El prin Duhul Sfânt. Iată ce spune mai departe cuvântul. Israel nu te teme de nimic, că și eu te izbăvesc. Te chem pe nume, ești al meu. Te chem pe nume, ești al meu. Și balaurul toată ziua după noi, când de unul, când de altul se folosește, când de o metodă, când de alta, când iau ia o haină, când alta, tot la gândul să ne prindă, să ne pună credința la pământ. Să ne răpească din suflet. Ceea și, și Pavel spune la urma vieții lui, lupta cea bună m-am luptat și credința am păzit. O, Doamne! Iar mai departe, tot Biblia vorbește despre o luptă care o ducem noi. Deci să luptăm cu toții într-un gând pentru credința Evangheliei. Auzi ce îi spune Scriptura. Și când vorbești cuiva despre aceste adevăruri pe care bine le pune în față, așa cum mi s-a spus acum când v-am povestit treaba, nu, nu, întrebarea al cui era acel nu, al omului, al acelui duh străin care nu vrea Evanghelia, căci noi nu propovăduim altceva aici. Nu propovăduim nici sabate, nu propovăduim nici mănăstiri, nu propovădăm nici alte lucruri, ci pe Hristos și jertfa Lui, prin care omul poate fi mântuit și răscumpărat de Domnul. Mai citim odată primul verset. Acum așa vorbește Domnul care te-a făcut ce frumos. E minunat. Iacove, când spune cuvântul Iacove, avem în vedere ce știm că am fost înainte de a cunoaște pe Domnul, dar eram tot ai Lui. Cel ce te-a întocmit, Israel, i s-a schimbat treaba. Când spune cuvântul, te-am făcut, primul om, așa este scris despre el. Și Dumnezeu l-a făcut pe om, după chipul și asemănări. Bun, dacă este vorba de întocmit, ceva cu totul și cu totul aparte. Când un lucru ei de gata, nu este un lucru comandat. E un lucru făcut la serie, dar când vei să ai ceva, deosebit ceva, după gustul tău, faci comandă. Și asta înseamnă întocmit. Omul de născut a doua oară este întocmit după felul în care Dumnezeu a știut că acest om va rămâne pentru veșnicii așa cum l-a întocmit fără a mai avea probleme cu el, cum s-a întâmplat cu primul om, Adam, după ce l-a făcut și pe omul îl vedem cum a păcătuit. Și a trebuit ca Dumnezeu să plătească cu viața lui ca să-l răscumpere din stricăcina care a căzut. O, ce har să fi întocmit de el, să fii pregătit de el, să rămâi în veșnicie, așa cum el te-a întocmit așa cum el a știut că veșnic așa vei rămâne, neschimbat, așa cum și el, Domnul este, cum spune, eu sunt un Dumnezeu care nu mă schimb. și așa rămâne cel lăscut din nou, chiar de aici, de pe pământ. De aceea, nici învățăturile străine, nici păcatele uneori care noi le-am mai făcut și nici alte duhuri sau toți ce ne-a în cale n-a putut să răpească din sufletele noastre această încredințare fericită că suntem ai Domnului mântuiți și răzcumpărați de El cu un preț atât de mare a trebuit pentru lucrul ăsta, cum știm, cu toții și toți credincioșii din toate timpurile au săpat catacombe, s-adunau acolo erau găsiți duși aruncați la fiare să fie mâncați, răsticniți schinjuți, răstăceau prin munți când în evrei felul în care toți aceștia au suferit se pune întrebarea a putut ceva din toate acestea să-i întoarcă înapoi? O, Doamne, Dumnezeule, cum să-ți mulțumim, oare, pentru un așa har în care ne-ai să rămânem la fel ca tine, neschimbați pentru totdeauna? Văjmașul și păcatul are puterea asupra celor nenăscuți de nou, da, el are o aricare educație, auziți, știi, Vreau să fac asta și asta să fiu și eu mântuit. Dar această încredințare fericită pe care o dau Scripturile nu pot avea decât cei care l-au primit pe El ca Domn și Mântuitor. Mai citim încă o dată versetul ca să ne intre și mai bine în minte. Acest cuvânt care este De o frumusețe cum nu se poate vorbi. Acum așa vorbește Domnul care te-a făcut Iacove. Deci să nu uităm cine am fost. Și cel ce te-a întocmit, Israele, nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc. Te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor îneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și fracăra nu te va aprinde că și eu sunt domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău. Eu dau Egiptul ca pres pentru răscumpărarea ta, Etiopia și Saba în locul tău. De aceea, pentru că ai pres în ochii mei, pentru că ești presuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Nu te teme de nimic, Căci eu sunt cu tine, eu voi aduce înapoi neamul tău de la răsărit și de voi strânge de la apus. Voi zice, mează zilei, dă încoace și mează zilei, nu opri, ci adun fii din țările depărtate și fii de la cele de pământului, pe toți ce ce poartă numele meu. Și pe care i-am făcut să auzim cum spune Cuvântul aici. Spe slava mea pe care și pe care i-am făcut spre slava mea, pe care i-am întocmit și i am alcătuit, iată ce face Duhul Sfânt în mijlocul nostru. El e acel care ne întocmește și ne alcătuiește ca să fim așa cum dorește Domnul. O, Doamne, ce har! Dar un alt cuvânt pe care n-aș mai vrea parcă să-l citesc, dar totuși să-l auzim. Scoate afară! Deci mai este vorba și despre un alt ceva decât ce am auzit până aici. Scoate afară poporul cel orb care totuși are ochi și surzi care totuși au urechi interesant dacă ești într-o biserică, într-o adunare și ochii tăi nu văd slava lui Dumnezeu adică lucrările lui dacă urechea ta nu ia aminte la cuvântul care e cuvântul pentru aceștia scoate afară o Doamne să ne ferească Dumnezeu de un așa blestem. de aceea să rugăm pe Domnul în îndurarea Lui să ne deschidă inima, să ne deschidă urechile să știm să ascultăm, să învățăm să ascultăm, Domnule. Pentru că dacă ai în tine un Duh neascultător, n-asculti nimic, faci numai ce gândești tu, faci numai ce să închipui tu și habar n-ai ce este adevărul. Nici cu privire la tine ca om, cum s-a vorbit aici, ascult pe Iacove. Adică el a trebuit să aminte a aminte cum ai fost. Când citim acea întâmplare, atunci când Iacov, în noapte când Domnul i s-a descoperit și când, după un lupt de o noapte întreagă, avea făgăduința că Domnul va fi cu el în toate căile lui, dar căile lui Iacov nu era calea Domnului. Și când Iacov a descoperit că cel cu care s-a luptat, luptat este Domnul, L-a prins de pulpan la haine și a spus, nu te las până nu mă vei binecuvânta. Și Domnul l-a întrebat bine, care se este numele? Iacob. Deci a trebuit să spună și Iacob în limba ebraică înseamnă înșelător. Și a mărturisit, ăsta sunt, Doamne, asta înseamnă mărturisim noi adevărul despre noi, haide să auzim un verset la care vreau să închei cât mai repede. Când apostolul Pavel vorbește despre uh, dorința sufletului lui ca să fie mântuit și spune, și după omul din lăuntru, îmi place legea lui Dumnezeu, dar după omul de afară, când vreau să fac binele, și fac nu binele pe care vreau să fac, fac rău care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și el face o mărturisire de credință aici, a ceea ce era el ca om. Și și atunci, dar nu mai sunt eu cel care face lucrul acesta, ci păcatul care este în mine. Când vezi că nu prea poți să asculti, întreabă-te care e răul acela de nu poți să cuvântul Domnului. E păcatul pe care nu vrei să îl l recunoști. Și pără spune lucrul ăsta. Și când vreau să fac binele, fac nu binele care vreau, fac rău care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și atunci și Pavel spune, și atunci, dar nu mai sunt eu, ci păcatul care este în mine. Cum termină Pavel aceste gânduri? Și, oh, nenorocitul de mine. Păi, dom'le, ce l-a făcut pe Pavel să se vadă cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Pe când eu caut să-l împodobesc cu florile cele mai frumoase, adică cu cele mai frumoase fapte, că eu fac, eu mă leu, sunt, muncesc și cât îi vrei să spui tu despre tine, dar ai pus întrebarea, pe ce îți împodobești? Împodobești pe asta de care Pavel s-a îngrozit și, oh, nenorocitul de mine. Cum a fost Pavel până la întâlnirea cu Domnul pe Dumnezeu, da, Tot așa se vedea? Nenorocit? Nu. El o spune, oh, în ce privește legeri, eram neprigănit. Și bine a spune că nimeni n-a fost o vreo dată prin faptele lege, dar el se vedea neprigănit. Așa se crede un om religios fără Hristos, totdeauna sfânt. Când citim, nu timp timpul să vorbim mai amănunțit despre toate aceste lucruri. Iubiți-mei, frate, dar ce înseamnă toate acestea? Minciună. Și când un om trăiește în minciună, n are ce să se la urmă. Că totul a fost numai închipuire numai păreri și numai gânduri și crezuri pe care el și le-a tocmit după cum a gândit că e cel mai bine. Și cu asta te duci la perzare. Dacă când un om vine la Hristos, asta este interesant, cuvântul care îl folosim în adunare, când se face un legământ, și predați-vă Domnului. pe Domnule, cei care au fost în război, când erai luat prizonier, arma îți cădea jos, ridicai mâinile și a terminat cu tine. Asta înseamnă m-am predat. Din clipa aia eu nu mai eram al meu. Cel care m-a luat prizoner, făcea cu mine ce vrea. Vrea să mă lasă cu viață? Bine, nu? Putea să mă împuște. Arma mea a căzut. Mă ducea unde vreau. Ceva să mănânc, mâncam. Nu îmi dădea, nu mâncam. Mungi, viață de prizoner, Adică cu alte cuvinte, tu ai terminat. Arestat la fel se întâmplă. Și predați-vă Domnului. Pe, a te preda, asta înseamnă a te dărui lui Dumnezeu și când te-ai dăruit Domnului el nu te ia ca un prizonier ca să te pună la munci sau la uh, alte cazne el vrea să te cucerească pentru el să-ți dea un viitor și un nădejde el este tatăl nostru el este cel din Luca în pilda fiului pierdut din Evanghelie tatăl l-a așteptat pe fiul să vină Fiul a văzut că nu mai este vrednic, dar tatăl l-a iubit. Copilul ăsta era nenoroșit de păcat, de neascultarea lui, dar avea pres în ochii tatălui, pentru că ai pres în ochii mei și pentru că te iubesc, dau popoare, spune cuvântul Domnului. Și acest lucru l-a făcut Domn pentru noi. Cunoaștem noi o astfel de viață venită din Dumnezeu? pe ceea ce îl face pe creștin? a fi totdeauna cu inima în totul pentru Dumnezeu. E tocmai această lumină în care îl cunoaștem pe Dumnezeu, cât de minunat este El pentru sufletele noastre, care altădată eram un Iacov, un înșelător. Mințeam și pe Dumnezeu și mințeam și pe cei din lângă mine. Dar când Dumnezeu s-a îndurat și mi-a dat un alt suflet, o altă inimă, un alt fel de a vedea și de a înțelege lucrurile, atunci, cuvântul spune, Ezraie, eu care te-am întocmit, nu făcut. Nu spune oare cuvântul chiar și în crezul creștin despre Domnul Isus, Născut, iar nu făcut. Nu spune așa, Biblia, crezul creștin? Păi e același lucru și pentru noi. De aceea, Domnul care este în mijlocul nostru, Iubisimei, mei frați și surori, să ne deschidă El inima și mintea, să înțelegem Scripturile și numai așa vom ajunge la adevărata merdejde și bucurie a mântuirii care nu înșală iar aceasta nu ne-o poate da decât Evanghelia, a lui să fie slava, aici în toată veșnicia. Amin.